Ameddig csak jól esik. Akkor kelj majd föl, ha megjön hozzá a kedved. A hölgy ekkor felsóhajtott, nyújtózott egyet, megköszönte, hogy időt kapott a csoporttól a személyes témájára, rámosolgott és visszaült a helyére. Mondanom sem kell, megdicsőülve éreztem magam. Nem véletlen, hogy egy évtized távlatából is pontosan emlékszem a történtekre.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 én ezt elég jól első átítottam. És már észre sem veszed, végül azon kell erőlködnöd, hogy újra megenged ezt az áramlást. Ha sokáig szórakozol ezzel az elfolytós dival, bár rendkívül jól nevelt és udvarias lehetsz így, és másoknak minden bizonyjal jobban meg fogsz felelni, betegség lehet a vége. Volt egy érdekes elmélet, amelyel még egyetemi tanulmányaim alatt találkoztam. Arról szólt, hogy a pszichoszomatikus betegségek hátterében egy rejtés probléma húzódik,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 Egy időre megszállottja lettem az erőködésnek, hogy érezzek már valamit. Mivel ez a legkevésbé sem látszott működni, Agodalmain fokozódtak, és felkerestem egy pszichiáter hölgyet. Beszélgettünk erről-arról, és már a második alkalommal indítványoztam, hogy találkozunk inkább egy kávézóban, nem mindig a rendelőben, és egyszer elmentnénk moziba is. Udvarjassan, de határozottan elutasította a javaslatomat, nem is értem miért. Nem mentem el hozzá többet. Ennyi bőven elég volt.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 Szüleim gyermekkorában, amikor megjelent a rádió a faluban, sok idős ember a mellett érvelt, hogy egy icipici zenekarnak kell lennie a dobozban, mert az lehetetlen, hogy a hang Budapestről jöjjön. Volt egy professzorom az egyetemem, az emberi lélek működésének elismert szakértője, aki történetesen kávéfüggő volt, minden reggel hatalmas csésze, magas koffeintartalmú ébresztő itallal indított. Egyik nap teljesen összezavarodva érkezett a tanszékre. Elmondta, hogy kiderült,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 az alany által gyógyszernek hit anyagok erőteljes pozitív és negatív hatását vizsgálják, a legskeptikusabbakat is elszokta gondolkodtatni. Miként lehet, hogy súlyos fájdalmak csillapodnak álmorfiumtól, hajhullik ki álcitosztatikumoktól, allergiás rohamot lehet kiváltani műanyag rózsával, ha valaki, akinek rózsa allergiája van, eredetinek hiszi, és folytathatnák a sort a végtelenségig.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 Erről a virtuális magaslessről ugyanis elég hamar le kellett kecmeregnem. Először azzal szembesültem, hogy az iskolában megtanult diagnosztikus kategóriák meglepően ritkán éllenek tökéletesen az általam vizsgált élő szemére. Ez utóbbi többnyire bosszantóan kaotikus, össze tünetekkel állt elő, és csak ügye baja lehetett valamilyen exakt kórisme prokrusztész ágyába belebarkácsolni. Ha mégis sikerült találni egy többé-kevésbé passzoló címkét,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 Valahogy hiányzik nekem ezekből a diagnosztikus kategóriákból a lényeg megragadása, a tovább lépés irányának megmutatása, az inspiráló energia. A hétköznapibb egyszerűbb, laikusabb kór is még néha sokkal beszédesebbek. Kimerült a sok munkától. Szeretet hiánya van. túlterhelik a családi konfliktusok. Nagy szomorúság érte. Hiányzik az életéből a rendszer. Ki akart venni pár nap szabadságot?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 A gerincoszlopod legyen függőleges, a vállad és az egész testet pedig laza. Ha ülsz, igyekez egyenes gerincel, kényelmes, pihentető módon elhelyezkedni. De le is fekhetsz, ha ezt érzed legalkalmasabb testhelyzetnek az ellazuláshoz. Védj néhány jól eső mély szemedet pedig csukt be. Aztán merülj el belső világában, és haladj végig az alábbi úton. Zárójeles megjegyzés.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 Attól fogva, bátyja gyakran megverték és megkínozták őt. Anyja nem volt elég figyelmes, hogy mindezt észrevegye és leállítsa. Attól fogva, mindennaposak lettek számára a rettegések kísért gyomorkörcsök. Ám csak most ismerte fel, hogy miért is kapcsolódik panaszainak megjelenése általában a férfiak és a tekintés személyek felbukkanásához. Ezt az elanyagolható részletet a játék előtt nem is említette. D.